Jag tog min brors elitarr och började lära mig Metallica, From Whom the Bell Tolls, och åkte på en skateboard. I skolan jag gick på så satsade musikläraren Mikael Andersson hårt på musiken i skolan.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 då kunde jag även diskutera med den här Hampus om musiken. Jag började köpa bandtröjor nu. Nitbälten, skinnrock, kamobrallor. Och jag blev helt enkelt en dödsmetallare. Jag laddade hem Demi Borgir, Cradle of Filth, Six Feet Under, Death, D-Side. Och började söka i forum på nätet för att hitta ännu mer ny musik inom genren.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 av ett finskt metalband som heter Sotta Jumala. Och låten heter Kålet som betyder det döda på finska. Här kommer den.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 jag pluggade till musik. Eh, samtidigt som det här så började jag ju även klä mig annorlunda- och sminka mig liksom svart. Jag kommer ihåg det så väl när vi satt framför tvn i Finland- och så dök upp en väldigt tatuerad tjej på tv. Och jag brister direkt ut i ett- så där kommer jag se ut när jag blir stor! Då säger min mostersman hade mitt barn, det vill säga min kusin då, kommit hem sådär-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 Helt klart ett intressant möte. Um, efter det här så började vi inse- att det kommer bli svårt att hitta en andra gitarrist. och fortsatte vår resa ändå- med att fläska på med mer bas- på Maddes gitarr. Um, men... Man ska aldrig säga aldrig- som man brukar säga. Madde och Lea hade fått ny om att- ett band med en kvinnlig gitarrist- skulle ha sin slutspelning. De skulle helt enkelt lägga ner-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 Oh, oh, Lisett like var nu med i imber och kom att få en hel del smeknamn. Kärt barn har många namn, som man brukar säga. Lisett var mycket svår att hata.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 Men av någon anledning så har jag faktiskt svårt att se min roll i Inberg. Jag var nog ganska optimistisk till det mesta och medlade mellan alla. När EPN var klar och inspelad så skulle vi ju självfallet göra en musikvideo till någon av låtarna. Det blev till Låten naiv ifrån EPN som vi gjorde av bara några stillbilder med barbie dockor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 Och sen bade vi fram nästa EP, The Rabbit Hole. Så nu tycker jag att vi kör låten The Rabbit Hole.